او ضرورتونه موسته او غوږ موزم موزم نه او مو مو څه وکړم مو دا شي د او دا منځو سره دا, دا حملې دا دغه د پانګې کلا دره چې د پانو د اولل قوتي او کلا راځي د پانو د جميعو څخه کله په معنا د اولل قوتي سره راځي او کله لا په معنا به شامل ترره جميعو څخه دا موږ څنګه پیژنو چې دا په معنا د اولل قوتي سره او کله په معنا د جميعو سره وایي دا کله شته دغه موضوع څوک دغه الککل الی ددا جن نه دیلی دا متا ما را ایت د دین کل الی ددا جواب دی دا نه ما را ایتو یو مجومتی نو ما ای اول انقطاع مطلق رؤيتي یو مجومتی اول دننا زما د د پم کیش ملاقات سمڅو ول د کوم ور جنا یو جوړینہ میراد او کدا سلاه دی شو کله یو امکې جواب لپاره د کم مزه کو معنا د تشې سره ده زمي مو ته سره په سات په تور باندې یو سره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 ولا مدتي ما ذهب لذلك يومي العاشر تينا يومي السبت ومنها بعض الظروف ما هي ولا مضيق صعوبه ذلك لما راى اول يوم السبت ذلك لما راى اول يوم السبت ان طلع جوابا لمتاك التي صلاهت ديو ديواكي جواب دبار دمتاك لكما رايتو اول يوم الجمعه ای ان د پورا دې یو وی زمینا دا فسلو ته راځي چې په جواب نه انکار او په جواب باندې اوبتا کې کتاب ته وي مضا ماره د دې د څوبربوته کې دازې د دې لري نو جواب یې دا چې ای اولو ای مدته کتاب یو دې اولو دې کتابو ویټ زمغ غلرا یو مژومت دې کې ورته دا په معنا چې د د جمیه ودي اې څلحه جواب انځم د دې کې نارځایته دې او یا څه کوو الجميع متسماره يده هو او بعض تصرفاته او انلا او لذر او بتشيروا لغه كما قال لا كما قال لا يلو كما قال لغو مراغله لتن مراغله لذين مراغله لذين مراغله لو دې وې چې لدا لدا معنا لدا په د هند سره لدا معنا چې دې لدا په معنا د هند سره مثال په باندې خلق وایي المال لدې کا څه معنا المال عندك دامات چې دې لره تاسو سره خصوصه لدا هم په معنا د هند سره غړي اوپر څرګندې دا لږ استعمال و ددار عین د وړیو چې کوم محاورې کیدای شي مالکی کوم کوم محاورې کیدای شي او وین ان انکه حضور ضمان شرط نه دی نشان په ده سر نو سره یوځی د قضا په په څه کې دی او دې مالکی نو انځه ویل چې ان معلوم لغا کے حضور دیش شرط ہے او قاعدہ کے حضور شرطا قدر یومال مالک ہوتا کرے الحال عاجز نہیں ہے اتے استعمال ولد لیکن لغا استعمال ولد لغا ولد نہ بمانہ عند سرادی نح المانو دے کا والفرق بینهما فرق ما بین لغا عند کی حال میں بات ہے مر اغا ده څنګه ایدا لا یسبت فیه الرسو پیدا کی حضور شت نه لې ویاست تزالتو حضور شپه پلاګه کی او پلاجون کی وتا فیه لغات او فراق کی کم یو دی د تارو پکټري دون تراله <سؤال> کلا دې پخیدلامو سکون درون تراله کلا دې پخیدلامو زدار تر سکون درون تراله کلا دې او داغه پښې دلآم او پسو کو د ځمې د تا سره په حدو کې سره نه کله څنګه داږي په زمې د تا سره پسو کو د د تا سره نه کله څنګه داږي zato ومنها قطو او بل د ضرورتوم ابنيو دا د سره فارغ دا نه سره فارغ ده نه په دا نه ما ځان نو لکه څه یې اته یې ستنه دې دې دې دې دې ما راي تو قصو ما صرف دا خپل عمر کې تو قصو هرو سم نه دې دې دې چې موږ دا تروز خپل ملي دېله ومنه بعض شرایطونه مو مېوزه او دا چې تمرار و موږ دبر الحمد داما انها جسول زمنه ما چکی نفسی کی لکما رہے تو کتو ما رہے تو کتو داما مثال بطور باندے لا اضرب الخمرا قط عوذوا ضمانہ جس طرح پدرا جون کی زمانے طول لا اضربو قط فراقوں کی زمانے کے بسرہ جتھے فلاں عمر کی ہونا وہاں زمانہ لا اضرب عوذوا ومنها بعض طرق میں عوذوا دارجل فرض مصطفض منتی تکدار تربو عوذو سرادش امراں ادک پتہ جول نبذل <تصفيق> رول الله وعلم أنه إذا أتيف الغروب إلى جذب أو إلى إذ جاثب نعوها على الفقه كالقول تعالى هذا يوم يبقى صاريخين سفهم وكيوم إذن وحين إذن وكذلك من سلوة غيروا مع ما وإذن وأن تقول ذراك ونسلم ذراك زراك زيادم وغيرا عن ذراك زيادم لا يوقع للتسليم راځته صدا ته یې یوازې جوړو د چاته او کله چې اضافت د دوو زورو پرچا کوي جوړه ته او یاه کله چې اضافت شاوچی ایستوکی اوبې ته کله ایضافت د چاته ټول سماج د جوړه ته څه نه نو په تیسره کې ددوو زورو کو فطقا جوازه مطابق ترا داتشال يرغا دايس ولجد جديد تتوازى بين بناء بين مطابق جواز دايس بناء وجهه كده كمش باهسكو ممكن بتاع كده ذا كانس بتشتر داي انتا بجملات المضاف له ببسملا لكن حقيقه كده المضاف له هي شيء اهم مصدر ميرش اهم مصدر فريق متذاكر است الشيء دا یو مون یو څو صالحین دي یوه موضافه یوه څو صالحین د چېری موضافه له هیله د جبرت چې ورکشوي درګه موضافه له هیله او ست تر دا جاي چې لیکن حقیقت دا موضافه او نقص د دې یوما مذاقملهي هغه مقصد د دې په زمند ټاکه پروت دی. یا څو صادقونه کې هغه څه ده لکه؟ نه په صادقینه ده. ولې ها ځان دې مونږه دا د دې مشابهت او د د برخو ته راغی. نو دې نو تاسو په دې له منويته د دې ولې دې چې مشابهت د هر څه راغی؟ نو دې ولې دې چې څه ولې؟ نو دې کړي. واه इजाफती पतिकल इजाफत توصي کو ضرو الغل جمله لیتوم او الا ایک یہ इजाफत توصي استا صورت کیدا ہے میرا وہاں سٹی دا کو کو ميو گتے عارف پر یہ پتی کرا تقونی تعالی کدا فضل تعالی ها راو او اوسا تاو ک یوم این تتر ض یوم ایضافه او د دې شو ایستا او د دې ایزی اضافه د اتا د دو دلی پس لفظ مثلا د پولیس ته وایي زرافو مثله مشاربہ زیدو یا وغيرها اندر به زیدو دا مثله هم مخدوزه کیږي په حقیقه کې چې ده ځکه کله تکه وژدا اذن تر کې مثله مزافله ای اذن خدا ما زو زیدو نه کنه لکه ومنها بعض تصرف مئونه امثله درجهه لپاره زماني د رسخه د ماضي لپاره امثله په عند الحجازه القدزه اجزه له لپاره والخاتمه فيائر الاحکام خاتمه ده د وصول احکام او د او هغه احکام چې د واقعي کې وایي او سفر خدا خبر ورته دایسته موارد دایسته چې نه لګه صرف دا خبر روانه او چې سم د یو موارد یو مست کې اعراب دې داله کلمه مرقوره ده نو لاغي فارق په محطاو او په سروس کلمه منصوبه دي د منصوباتو کلمه مجروره دي کله دې فارق ته چاګه سروس مجروره دي کيروس کله دا اسم معرفه شي دي چې په غو باندې دارل عامل داخلي کې ورته دې اعراب ثاني د معقبل استمتاذی اغه څه تاسو په قسمه ده د جز قسمه اسماء اشارہ مصمرات اسماء اشارہ اصولات قضيبدي باندې اسماء افعال او سره اسماء کنایہ او سره تشبیه نو دا کومره او د دې بحث په څنډه ختم یو بل تاسو په څیر کیږي هغه دا چې کله ایثم معرفت رضی او کله ایڅ شيګه ذکر کا نه کړه معرفت کا کړی کی ما وضح عائذای معین جوزه له تعلق راغلی شي معین د فارغ لري نه کړه کا کړی کی هغه جن له معجم څخه د غیر معین عارې په ټولیز ډول عارف او اوسې شنو په دې ډول نه بیا چې تاسو ټول شنو ماره باندې مو اوسې شنو موStringVar فارې په باڅه کې څه دی اتمه اشاره خبره موږ کې څه ده مو زله فارې خبره موږ کې څه نه پدې اعلی عالم څه تل کې عالم څه تل کې نوم څه تل کې تاریخ څه کېږي موزه له یو عالم دی یو پونیه دی یو دیکه عالم خدغا اویک مزاتی د انسان لپاره چې کوم ایستم دته لپاره اغواضی او ذکر وکړې او لپاره وځړې نه دته چې عالم د دنوم دی خد پتاغه یو واجب چې وته کدم دته لپاره وځړې بل دته لپاره وځړې چې عبدالله خدای تعالی ورته فهمی او کله چې ته وځړې دې نه ده پونیه دې یا یا ام یا د اخته یا د اخ الفاضل رضی مودیدہ یاتی شو ور کیږي او نی یات ور کیږي لقب د دې تر کیږي د مسلمانانو طرفنا یا د یو قوم د طرفنا یا د یو حکومت د طرفنا ازادن تر لې په دې لکاپ ور کیږي دا یا امام النحر است یا وسطی امام خطبه والمسلمين لذا شرط على القبابي تا ور فلش د تشغيل تل لقب يو تقلصم دي اكثر شاعران د تصابه فرض كله د فارسی شي کې دا فردوسي اخلاق غالب او نور ها نو دا کې د استانا برنامه کا ڈ پڑڑو. محارف آلکا تول چیزی دی. دا او کس مدی. فتون کی آر اول منادا رکھنا ہای آر اپ ادا پیدا کسی. اول چیزی دی محارف آل اپ اول. آل او یو مضابعت یکی. فتون کی قوی ما سوک دا. آر اپ المحارف. سوک اے فتون آر اپ المحارف تسم دا اللہ عالم. او بیا چې عموماً چې خبره په عارفه المعارف <سؤال> د زمینه مستقلین دی د زمینه مخاصه دی او په اعلام دیش اشاره د باسمی موصول <سؤال> دی بیا ور په سيتي سره لکه عارفه المعارف او علم د بیا معرفه په مدار سره د معرفه بلل چې د کوري حیثیته دا زېواله او مزافه ځینها یک ځینه کې عمغه کیټه د اضافه چې مغنه قوت او ضعف څرحاحت دي که زمینه اضافه د عارف سره کایسي ته شي به زموږ نه د اضافه کی چاته چې مشاریو هیڅ می موسو طالبې د اضافه چاته فلماره په بالله او اضافه او منادا تعلق نه کیول نه کیږي وریا به هر منادا کومن چې راځي هغه په سچي کې راځي تر څو من چې راولي نو خو فصاد د او په څیر بیا خدا معرفت نه څو به خوشي شي څو دا دا فاطمیه په باندې د ټول هغه ما ته دیسوم کې داولای یو کا په دا شیوه ډیره بدونه انا او دي کوم اول پڅه دا انالیز ما علاقه قسمه نشم په دوه قسم سره دی مارې په یو لیکر دی مارې په یو څو تو کې چې او مارې کو څو قسم دي شپږ قسم دي دا کوم څه ته وږي او موصولات په یو ډول تنظیمشته دي موبل د ځکه مو به او مو اصطلاح د څموخه مخنی نه نه دځه او حماس غوښمنه اشاره او او 보자 پلا احد اضافه اضافه په والمعرفة بانتظام المعرفة بالاحكام الداخليه والعلم عالم كامل فيما حيث عنده او ياض الشيء معين في لا يتناوله ان شامل اذا ذكر بوضع واحد او وضع واحد تكون وقت قانون قد بارك يده نقد وقت بل ذات شامل لا اذا تستخدم قبل ذلك الدمكذا الشيء الدمكذا الشيء وكذا ده فروده واعرف المعارف اعرف المعارف دې دا علم تعریف له په ډول ترې کوي ولکه ولې ولکه د نور دی لکه انا او بیا چې چې دې چې موږ خاطره ته لکه انتا ثم الغائب او جزمت غائب چې شي دې دی عالم دې په مهاما موصول دې دې عارفه پاره پر ام سره دې والمضاف قوه والمضاف له مضاف قوه وضاف له کیدې چې مضاف له کی سمره قوت او عمر او بچا کی قوت دي نو ز... دا مضاف او مضاف له په زور ولاړ دی هغه کی سمره قوت او دې کی مأمور اون کي راتي د دې کی موځه د ولسي لوړنځ دی او شه زهي موعدي دپار دکرل